Дрек Деп Студіо представляє Анджій Сапковський Відьмак Книга п'ята Хрещення вогнем Промовила тоді фея до відьмака Таку я тобі дам пораду Взуй чоботи залізні А у руки візьми залізного костура Іди у залізних чоботях На кінець світу А шлях перед собою Костуром намацуй сльозами кропи Йди крізь вогонь і воду «Не зупиняйся, назад не озирайся, а як уже зітреться в тебе взуття, як зітреться в тебе костур залізний, як висохнуть уже від жару й вітру очі твої, так що вже жодної сльози з них не витече, то тоді на кінці світу знайдеш ти те, що шукаєш і кого кохаєш». «Може». «І пішов відьмак крізь вогонь і воду, назад не озираючись, але не взяв із собою ані чобіт залізних, ані костура». Взяв тільки відьмацького меча свого. Не послухав він слів феї. І правильно зробив, бо була то зла фея. Флоренс ДЕЛАНОЙ. Казки й Казання. ЧАСТИНА 1. Один У кущах дерлися птахи. Узбічя яру поросло густою, щільною масою, ожини й барбарису. Вимарене місце для гніздування та поживе. Тож не було нічого дивного, що птаством там. Аж кищило. Завзято видавали трелі зеленяки, щебетали чечітки та кропив'янки. Час від часу лунало також звучне пінк-пінк зяблика. «Зяблик на дощ дзвонить», – подумала Мільва, машинально глянувши на небо. Хмар не було, але зяблики завжди дзвонять на дощ. А трохи дощу було б доречно. Місце навпроти виходу з яру було хорошим мисливським угіддям, що давало непогані шанси на вдале полювання. Особливо тут, у Брокілоні, лігві звірини. Дріади, які володіли чималим шматком лісу, полювали надзвичайно рідко, а людина ризикувала заходити сюди ще рідше. Тут будь-який ловець м'яса чи шкір сам став би об'єктом полювання. До прибульців брокілонські дріади милосердя не проявляли. Мільва переконалася колись у цьому на власній шкірі. Чого-чого, а звірини у Брокілоні не бракувало – Втім, Мільва сиділа у засідці вже більше двох годин, а й досі нічого не виходило на постріл. Полювати з маршу вона не могла. Спека, що панувала вже місяці, вислала гущавину хмизом та листям, які тріщали на кожному кроці. У таких умовах тільки нерухомість у засідці могла принести успіх і здобич. На гриф луку сівся метелик-адмірал. Мільва його не полохала, спостерігаючи, як той розкладає і складає крила. Дивилася одночасно на лук, нове надбання, яким вона все ще не перестала втішатися. Була вона лучницею за покликанням, любила добру зброю. А та, яку вона тримала у руках, була найкращою з найкращих. Мільва мала у житті чимало луків. Стріляти вчилася зі звичайних ясеневих і тисових, але швидко відмовилася від них на користь складних ламінатів, що їх застосовували дріади й ельфи. Ельфійські луки були коротшими, легшими і зручнішими, а дякуючи пошарованому композиту дерева і звірячих жил, також і значно швидшими за тисові. Вистрілина з них стріла досягала цілі за час набагато коротший і попласкій траєкторії, що значною мірою знімало можливість знесення через вітер. Найкращі зразки такої зброї, гнутів четверо, мали серед ельфів назву «Зехфар». Бо саме такий іронічний знак створювали вигнуті плечі і грифи луку. Мільва користувалася зефарами вже кілька років і не думала, що може існувати лук, який би їх перевершив. Аж нарешті натрапила на такий лук. Було це, зрозуміло, на морському базарі у Цидарісі, прославленому багатим вибором дивних і рідкісних товарів, звезених мореплавцями з найдальших закутків світу, усюди, куди добиралися коги та галеони. Мільва, коли тільки мала змогу, відвідувала базар і оглядала заморські луки. Саме там вона і знайшла лук, про який думала, що він прослужить їй багато років. Зефар, що походив з Зеріканії, зміцнений шліфованим рогом антилопи. Лук той вона вважала досконалим цілий рік. Бо роком пізніше на тій самій ядці у того самого копця побачила вона справжнє диво. Лук походив з далекої півночі, мав розмах на 62 дюйми червоного дерева, точно виважене руків'я і плескі ламіновані плечі, склеєні з переплетених прошарків шляхетного дерева, варених жил і кісток китів. Від інших композитів, що лежали поруч, відрізняла його не лише конструкція, а й ціна. І саме ціна звернула увагу Мільви. Втім, коли вона взяла той лук у руки і випробувала, Заплатила без вагання і без торгу стільки, скільки торговець зажадав – 400 новіградських крон. Зрозуміло, такої величезної суми у неї не було, бо торгувавшись віддала вона свій зеріканський зефар, оберемок соболиних шкірок і чудової роботи ельфійський медальйончик – коралову камею у віночку справжніх перлин. Але вона не жалкувала. Ніколи. Лук був неймовірно легким і просто ідеально точним. Хоча й не дуже довгий, приховував він у композитних плечах чималу силу. Із поставленою на досконало вигнутих грифах шовково-конопляною тятивою при 24-дюймовому натягненні він давав 55 фунтів сили. Правда, бували луки, які давали навіть 80, але Мільва вважала то за перебір. Вистрілена з її короткої 55-ки стріла, пролітала відстань у 200 футів за час – між двома ударами серця, а на сто кроків мала аж забагато сили, аби результативно вразити оленя. А людину, якщо та не носила обладунку, прошивала на виліт. На звірину більшу оленя і на важко озброєних Мільва полювала рідко. Метелик полетів, зяблики й далі дерлися у кущах, і далі нічого не виходило під постріл. Мільва сперлася плечем об стовбур сосни, почала згадувати. «Просто так». Аби вбити час 2. До її першої зустрічі з відьмаком дійшло у липні Через два тижні після подій на острові Танет і вибуху війни у Дол-Ангра Мільва повернулася до Брокілону після кількох днів відсутності Привела рештки команди скоятелів, розбитого у Темерії, під час спроби дістатися на землі охопленого війною Єдірну Білки хотіли долучитися до повстання, піднятого ельфами у Долблатана. Там їм не пощастило, і якби не Мільва, настав би їм гаплик. Але вони знайшли Мільву і притулок у Брокілоні. Одразу після приїзду її проінформували, що Аглаїс спішно очікує її у Кольсерай. Мільва трохи здивувалася. Аглаїс була начальницею брокілонських цілителюк, а глибока, повна гарячих джерел і печер котловина Кольсерай була місцем зцілення. Утім, вона послухалася виклику, переконана, що йдеться про якогось хворого ельфа, який хоче за її посередництва сконтактувати зі своїм командою. А коли побачила пораненого відьмака і довідалася, у чому справа, то по-справжньому озвіріла, вибігла з гроту, просто волоса, і усю злість вихлюпнула на Аглаїс. «Він мене бачив! Бачив моє лице! Ти розумієш, чим це загрожує?» «Ні». «Не розумію», – відповіла холодноцілителька. «Це Гвенблейд, відьмак, друг Брокілону. Він тут 14 днів від Нового Місяця, і сплине ще якийсь час, перш ніж він зуміє піднятися і нормально ходити. Він прагне звісток зі світу, звісток про його близьких. Тільки ти можеш йому їх доставити». «Звісток зі світу? Та ти що, розум загубила, мавко?» Чи ти знаєш, що зараз у світі за межею твого тихого лісу діється? В єдірні війна триває. У Брюге, в Темерії і в Реданії безлад. Пекло. Велика облава. Тих, хто на танед напав, гонять усюди. Усюди повно шпигунів і ангівара. Хватить єдине слово бовкнути, губи невчасно скривити, і вже кат тобі червоним залізом у ямі світить. А я туди маю на розвідку йти, випитувати, вісті збирати, шию наставляти, для кого? Для якогось напівживого відьмака? Що він мені, брат, чи сват? Схибнулася ти, Аглеїс. Як є, схибнулася? Якщо маєш намір репетувати, урвала її дріада, то давай відійдемо подалі у ліс, йому потрібен спокій. Мільва, сама того не бажаючи, озирнулася на вхід до печери, де ще мить тому вона бачила пораненого. Крутий чолов'яга, подумала мимоволі. От худий, але жилавий. Довбешка біла, але живіт плаский, наче у юнака. Видко, що робота йому товаришем, а не пиво із солониною. Він на Танеді був. Заявила, а не запитала. Повстанець? Не знаю. Стинула плечима Аглаїс. Поранений. Потребує допомоги. А решта мене не обходить. Мільва обурилася. Цілителька славилася любов'ю до Балачук. Але Мільва вже встигла вислухати збуджені розповіді Дріад, Зі східних рубежів Брокілону. Вже знала вона про події, що відбулися кілька тижнів тому. Про каштаново-волосу чародійку, яка з'явилася у Брокілоні, у близку магії. Про принесеного нею каліку із зламаними рукою та ногою. Про каліку, який виявився відьмаком, і який був відомим дріадам, як Гвенблейд – білий вовк. Спочатку, розповідали дріади, незрозуміло було, що робити. Скривавлений відьмак то кричав – то Аглаїс накладала такі сякі пов'язки, чародійка лаялася і плакала. У те останнє Мільва не вірила абсолютно. Бо ж хто бачив коли магічку, яка плаче? А пізніше прийшов наказ з Дуенканелу від Срібноокої Ейтне. Пані Брокілону, чародійку відіслати. Звучав наказ володарки лісу Дріат. Відьмака лікувати. Його лікували, Мільва знала. Він лежав у печері, у заглибленні наповненому водою з магічних брокілонських джерел. Його кінцівки, знерухомлені у шинах та на витяжках, були сповиті густим кожухом лікувальних в'юнків Коненгелі і паростками пурпурного живокосту. Волосся він мав біле, наче молоко. Був притомним, хоча ті, кого лікують Коненгеллю, зазвичай лежать без свідомості. Марять, магія крізь них тоді промовляє. Ну... Но... Незворушний голос цілительки вирвав її з роздумів. «Як воно буде? Що я маю йому сказати?» «Щоб до дітька йшов!» – грикнула Мільва, підтягуючи пояс, обтяжений саквами та мисливським ножем. «Та й ти йди до дітька, Аглаїс!» «Твоя воля, я тебе не примушу!» То ти права, не примусиш!» Вона пішла у ліс, між рідкі сосни, не оглядаючись, була злою. Про події, що сталися у перший новий місяць на острові Танет, Мільва знала. Скоятелі говорили про тебе зупину. Під час з'їзду чародіїв на острові дійшло до бунту. Пролилася кров, полетіли голови. А армія Нільфгарду, наче по сигналу, вдарила по Єдірну та Лирії. Почалася війна, а у Темерії, Реданії та Кеадвені усі зосередилися на білках. По-перше, тому що на допомогу чародіям, які збунтувалися, прийшла начебто команда з коятелів. По-друге, бо це якийсь ельф чи напівельф, начебто штрикнув стелетом та вбив Віземіра, риданського короля. Тож розізлені люди притиснули білок добряче. Всюди кипіло, ніби у казанку. Ельфійська кров текла рікою. «Ха!» – подумала Мільва. «Може і вірно воно, що жереці балакають, що кінець світу і день суду близькі. світу вогні, людина не тільки ельфу, а й людині вовк. Брат на брата ніж піднімає, а відьмак до політики лізе і до бунту стає. Відьмак, який тільки для того є, щоб світом лазити, і монстрів, що людям шкодять убивати. Від світу початків ніколи жоден відьмак, а не до політики, а не до війни втягувати себе не давав. А ну навіть казка така є про дурного короля, що решетом воду носив. гінцем хотів зробити, а відьмака воєводою – а туточки маєш. Відьма корокоші проти королів порубаний, у брокілоні від кари критися мусить. І справді кінець світу. Привіт, Марія! Вона здригнулася. Невисока дріада, яка сперлася на сосну, мала очі й волосся кольору срібла. Західне сонце оточувало голову ореолом на тліс трокатої стіни лісу. Мільва впала на коліно, низько схилила голову. Привітання тобі, пані Ейтне, володарка Брокілону. Застромила заликовий пояс Золотий ножик у формі серпа «Устань», – сказала вона «Пройдемося, я хочу з тобою поговорити» Вони довго йшли разом Крізь повнений тінями ліс Мала срібноволоса дріада І висока, попелястоволоса дівчина Жодна не переривала мовчання «Давно ти не зазирала до Дуенканелу, Марія Часу немає, пані Ейтне До Дуенканелу від стрічки дорога далека» А я? Ти ж знаєш Знаю Ти замарилася? Ельфам допомога тре Я ж їм на твій наказ допомагаю На моє прохання А вже ж на прохання І я маю ще одне Я так і думала Відьмак? Допоможи йому Мільва зупинилася і відвернулася Різким рухом зламавши гілочку жимолості Що зачепилася за одяг Покрутила її у пальцях Кинула на землю Дето з півроку Сказала тихо, дивлячись у срібні очі дріади «Я головою ризикую Ельфів з розбитих командо Доброкілону веду Як відпочинуть і від ранок лигають Назад їх виводжу Мало того, не досить я зробила Кожного молодика на шлях нічкою темною вирушаю Сонце я вже що не топир Або пугач, який лякаються Ніхто лісових стежок Краще за тебе не знає У хащах я нічого не взнаю «Відьмак наче хоче, щоб я вісті збирала. Межі люди їхала, а він же бунтівник, щодо імені його ангрівари вуха нашорошені, та й мені самій ніяк у місті показуватися, а як упізнає мене хто пам'ять про те жива ще, не висохла ще там кров, бо задуже крові тоді було, пані Ейтне. Чимало срібні очі старої дріади були чужими, холодними, непроникними. Чимало, це правда. «А як упізнають мене, на палю посадять. Ти розважлива, ти обережна і пильна. Аби вісті, про який відьмак просить позбирати, тре пильність відкинути, питати тре. А зараз цікавість виявляти небезпечно. Як схоплять мене, у тебе є контакти. Замучать, закатують, або у дракенборг зізгноять. А до мене ти борг маєш». Мільва відвернулася, закусила губу. «Айно, маю». Сказала гірко Проте мені не забути Прикрила очі Обличчя її раптом скорчилося Губи затремтіли, Зуби сціпилися сильніше Під повіками ледь-ледь засвітився спомин Примарним, місячним блиском тієї ночі Повернувся раптом біль у кистці, Впійманій у ремінну петлю пастки Різкий біль у суглобах Коли її шарпнуло було з землі вгору У вухах почувся шум листя від дерева що розпрямилося раптом Крик, стогін Дика, шалена, перелякана мотанина І огидне відчуття страху Який огорнув її Коли зрозуміла, що не вивільниться Крик і страх Скрип мотузки Рухливі тіні Нестійка, неприродна Перевернута земля перевернуте небо Дерева із перевернутими верхівками Біль, кров, що пульсує у скронях А на світанку дріади навколо Тісненько, далекий сріблястий сміх. «Лялечка на мотузці!» «Плигай, плигай ти, лялечко!» Вголівенькою в землю і її власний, але такий чужий, переляканий крик. А потім темрява. «Справді маю борг!» Повторила вона крестиснуті зуби. «Справді, бо я тільки повішеник, від мотузки відтятий. І знаю, до смерті мені того боргу не сплатити». У кожного є якийсь борг. Сказала Ейтне. Таке вже воно життя, Марія Барінг. Борги і заборгованості, зобов'язання, удячність, плата. Зробити щось для когось, а може для себе? Бо насправді ми ж завжди платимо собі, а не комусь. Кожен борг, що віддаємо, сплачуємо ми собі. У кожній з нас є кредитор і з боржником заразом. Справа у тому... Аби рахунок той у нас зійшовся Приходимо ми у світ Як крихта даного нам життя А потім усе отримуємо І платимо борги Собі Для себе Для того, аби рахунок наприкінці зійшовся Близький він тобі, пані Ейтне Той чоловік Той Відьмак Близький Хоча й сам про те не знає Повернися до Кольсерай Марія Барінг Іди до нього і те, що він попросить. Три. У котловинці хруснув хмиз. Тріснула гілка. Забриніло голосне і гнівне чек-чек сороки. Зяблики злетіли, мигнувши білим пір'ям на крильцях. Мільва стримала дихання. Нарешті Чек-чек. крикнула сорока. Чек-чек-чек, знову тріснула гілка. Мільва підправила заслужений, доблизку витертий шкіряний наруч на лівому передпліччі, поклала кисть руки на петлю, причеплену до руків'я. З плоского сагайдака на стигні витягнула стрілу. Рефлекторно за звичкою перевірила стан вістря і оперення. Перево купувала на ярмарках, вибираючи десь одне з десяти, які їй пропонували. Але ставила на стріли їх завжди сама. Більшість готових стріл на торгах мали короткі льотки, Поставлені просто вздовж оперення. Мільваж користувалася виключно стрілами, оперення яких йшло спірально, і з льотками, не коротшими за п'ять дюймів. Вона наклала стрілу на тятиву і вдивлялася тепер у вихід з котловини, у пляму барбарису, що зеленів між стовбурами, з важезними гронами червоних ягід. Зяблики не відлетіли далеко, відновили своє дзеленчання. «Іди, кіска!» Подумала Мільва, піднімаючи і натягуючи лук. «Іди, я готова». Але серни пішли балкою у напрямку болота і джерел, що живили струмки, які впадали у стрічку. А з яру вийшов козлик, ладний, як на око, десь фунтів на сорок. Підняв голову, застриг вухами, потім розвернувся до кущів, скубнув листки. Стояв добре, задом. Якби не стовбур, що затуляв ціль, Мільва вистрелила б без вагань, навіть уціливши у черево, стріла прошила б його і дотягнулася б до серця, печінки чи легенів. Потрапивши в окіст, розірвала б артерію, і тваринка також загинула б за короткий час. Тому Мільва чекала, не звільняючи тятиви. Козел знову підняв голову, ступнув крок, вийшов за стобура і раптом трохи розвернувся передом. Мільва, утримуючи стрілу у повному натягу, вилаялася подумки. Постріл спереду був непевним. Замість у легеню стріла могла потрапити у черево. Вона чекала, стримуючи дихання, відчуваючи солоний присмак тятиви куточком рота. Це була ще одна велика, майже неоціненна вигода її лука. Якби вона використовувала тисову зброю чи ту, що зроблена менш старанно, не зуміла б так довго тримати її у напрузі, ризикуючи тим, що рука змориться і стріла піде нижче. На щастя, козел схилив голову, скубнув травичку, що виступала з під моху, і повернувся боком. Мільва спокійно зітхнула, прицілилася у серце і обережно випустила тятиву з пальців. Утім, не почула очікуваного тріску пробитого стрілою ребра, а козел підскочив угору, вдарив задом і зник під хропання сухих гілок і шуму стоптаного листя. Кілька ударів серця, мільва стояла нерухомо. Скам'яніла, наче мармурова статуя лісової богині. Тільки коли відголоски стихли, вона відвела праву руку від щоки і опустила лук. Запам'ятавши шлях втечі звіра, сіла спокійно, сперлася спиною на дерево. Була досвідченою мисливецею. Гуляла у панських лісах з дитинства. Першу серну поклала в одинадцять, першого рогатого – чотирнадцятка. На небувало щасливу мисливницьку ворожбу у день свого чотирнадцятиліття. А досвід її, що з погоною за підстреленим звіром ніколи не треба поспішати. Якщо вцілила вона добре, козелу паде не далі, як за двадцять кроків від виходу з яру. Якщо потрапила погано, хоча вона й не припускала такої можливості, поспіх міг тільки погіршити справу. Погано підстрелений поранений звір, якщо його не непокоїти, після панічної втечі сповільниться і буде йти. Сполошений і переслідуваний звір – Буде гнати стрім голів і не сповільниться аж до сьомої гори. Тож вона мала щонайменше півгодини. Сунула у зуби стебло трави і знову замислилася, згадувала. 4. Коли через 12 днів вона повернулася до Брокілону, відьмак уже ходив. Трохи скутельгав і злегка підтягував ногу, але ходив. Мільва не здивувалася, знала про чудові лікувальні властивості лісової води і трави яку називали Коненгеллю. Знала вона також про вміння Аглаїс. Не раз була свідком майже блискавичних одужань, поранених дріад. А поголос про нечуваний імунітет і витривалість відьмаків видко, теж не був висмоктаний із пальця. Вона не пішла до Кольсира відразу, як прибула, хоча дріади й нагадували, що Гвенблейд нетерпляче чекає на її повернення. Зволікала вона цілеспрямовано. Все ще була невдоволена місією, що їй доручили і хотіла те продемонструвати. Відвела до табору ельфів із приведеної команди білок, детально доповіла про все, що сталося по дорозі, попередила дріат про блокаду кордону на стріцці, яку готували люди, і тільки коли їй третя нагадали, Мільва викупалася, перевдягнулася і пішла до відьмака. Він чекав на краю галявини, там, де росли кедри. Проходжувався, присідав час від часу, випрямлявся пружно. Мабуть, Аглаїс... Наказали йому тренуватися. «Які вісті?» Запитав він одразу після привітання. Холоду його голосі її не обдурив. «Війна типу до кінця йде», – відповіла вона, стенувши плечима. «Нільфгард, кажуть, жах, як Єдірн та Лирію погромив. Верден піддавсь, а король Темерії з нільфгардським імператором миру клав. Ельфи в долині квітів, власну державу заснували, але ж скоятелі з, з Темерії та Реданії туди не пішли». «Надалі б'ються». «Не про це мені йшлося». «Ні?» Вдалево вона здивування. «Айно, вірно». «Так, до Доріану я заглянула». «Як ти й просив». «Хоча прийшлося шмат дороги накинути». «А гостини зараз небезпечні». Вона урвала себе, потягнулася. Цього разу він її не підганяв. «Чи о той Кодрінгер?» запитала нарешті. «Що ти казав його мені відвідати?» «Твоїм приятелем був?» Обличчя відьмака ані здригнулося, але Мільва зрозуміла, що він відразу здогадався. Ні, не був. Все добре, продовжила вона повільно, бо не мав вже його серед живих. Згорів разом із садибою своєю, тільки кома не лишився зі шматом стіни. Увесь Доріан від пліток аж гуде. Одні балакають, що той Кодрінгер чорнокнижництвом вправлявся і отрути варив, що із дияволом пакт мав. Тож чортячий вогонь його і поглинув. Інші кажуть, що сунув він носа і пальці у негарні шпарини, як мавте узвидці робити. А комусь не до смаку прийшлося. Тож узяв він його і уконтропупив. І вогонь підклав, аби сліди затерти. А ти що вважаєш? Не дочекалася ані відповіді, ані емоцій на посілому обличчі. Тож продовжила, не відмовившись від нахабного і злостивого тону, Цікаво, що ота пожежа і смертю того Кодрінгера у перший новий місяць липня сталися. Точно як проблеми на острові Танет. Типу, наче хтось догадався, що саме Кодрінгер щось про ті проблеми знав. І що про деталі буде питаний. Наче хто назавжди рота йому зашити хотів. Язицюру онімити. Що ти на те скажеш?» «Ха, бачу, що нічого не скажеш. Щось ти маломовний. То я тобі скажу. Небезпечні ті твої справки». Ті твої шпигування та розпитування Може той хтось і інші роти й вуха Крім Кодрінгера хоче закрити Так я ото собі думаю Вибач мені Сказав він по хвильці Ти маєш рацію Я підставив тебе Це було занадто небезпечне завдання для... Для жінки, ага Вона шерпнула головою Різким рухом відкинула на спину Все, що мокре волосся А то ти хотів сказати Теж мені галант знайшовся Наноси собі закарбуй, що хоча я, щоб висцятися, присідати мушу, кожух мій не зайцем, а вовком підшитий, бо я густво не закидай мені, бо ти мене не знаєш». «Знаю», – сказав він тихо і спокійно, не реагуючи на її злість та підвищений голос. «Ти, Мільва, проводиш у брокілон білок, прослизаєш крізь облави, відома мені твоя мужність, але я легковажно і себелюбно наразив тебе». «Не дури». Обірвала вона його гостро. «Про себе не покойся, не про мене. Про дівулю не покойся». Насмішкувато скривилася, бо цього разу обличчя його змінилося. Мовчала спеціально, очікуючи наступних запитань. «Що знаєш?» Нарешті запитав він. «І від кого?» «Ти мав свого кодрінгера?» – пуркнула вона, гордовито підносячи голову. «А я своїх знайомців маю, тихо, у кого швидкі очі та вуха». «Говори, прошу, Мільво». Після проблем на Танеді почала вона, перечекавши хвилю. Усюди закипіло. Полювання на зрадників почалося. Особливо на тих чародіїв, що за Нільвгард стали, як і на інших запроданців. Декого схопили, інші шезли на чекам'яню воду. Не треба великого розуму, щоб здогадатися, куди пішли і під чиїм крилом сховалися. Але не тільки чародіїв та зрадників полюють. У ребелії на Танеді Збунтованим шародіям допомагало команду білок, яким славетний Фаультіар накомандував. Шукають його. Видано наказ, аби кожного схопленого ельфа на муку брати. Про команду Фаультіар не розпитувати. «І хто той Фаультіарна?» «Ельф. Скоятеель. Як мало хто людям він за шкіру залив. Чимала ціна за його голову. Але не тіку його шукають. Шукають також якогось нільвгарцького рицаря, що був. І ще... «Кажи, Ангвари про відьмака питають, на ім'я Геральт і зриві і про дівулю на ім'я Циріла. Тих двох наказано живими, брати, під страхом смерті наказано. Зобох і волос з голови спасти не може, і гудзик з одягу відірватися права не має. Ха, дорогим ти їх серцю мусиш бути, що аж так про здоров'я твоє дбають». Вона урвала себе, побачивши вираз його обличчя, з якого раптом зник увесь нелюдський спокій. Зрозуміла, що, хоча намагалася, але не зуміла навести на нього страх, у всякому разі, не за його власну шкіру, несподівано відчула сором. Ну, і з тим вислідковуванням діло даремне, сказала лагідніше, але все ще й з трохи глузливою усмішкою на устах. Ти у Брокілоні у безпеці, та й дівчини живої вони не отримають. Як руїни на танеді перекопали, розвалине вежі тої магічної, що звалася Гей. «Що з тобою?» Відьмак заточився, сперся об кедр, важко присів на стовбур. Мільва відскочила, перелякана блідістю, яка раптом укрила його обличчя. «Аглаїс! Сірса! фауве, До мене швидко! Зараза, чи він не помирати оце зібрався? Гей ти!» «Не клич їх! Усе зі мною гаразд!» «Кажи, хочу знати!» Мільва раптом зрозуміла. «Нічого у руїнах не знайшли!» Крикнула вона, відчуваючи, що також блідне. «Нічого! Хоч кожен камінь оглянули і чари кидали, але так і не знайшли!» Вона витерла під з-під брів, жестом утримала дріад, що саме підбігали. Скопила відьмака, який сидів на деревині за руки, схилилася над ним так, що її довге волосся, пало на його побіліле обличчя. «Невірно ти мене пойняв!» Повторила швидко, нескладно, ледь знаходячи слова у напорі тих, що тиснули їй на губи. Я лиш сказати хотіла. Зле ти мене пойняв. Бо я... Звідки ж я знати могла, що ти аж так? Не те я хотіла. Я про те тільки, що дівка, що не знайдуть її, бо безслідно зникла, як оті чародії. Пробач. Він не відповів. Дивився у бік. Мільва закусила губу, стиснула кулаки. За три дні я з брокелону їду. Сказала лагідно, після довгого, дуже довгого мовчання. Нехай тільки місяць на ушер піде, нехай тільки нічки трохи темнішими стануть. Днів за десять повернуся, може раніше, зразу по ламасу, у перших днях серпня. Не турбуйся, землю і воду переверну, але вивідаю все. Як хто що про ту знає, ти теж те взнаєш. Дякую, Мільво. Десять днів, Квенблейде. Я Геральт. простягнув він руку. Вона потиснула без вагання. Сильно. Я Марія Барінг. Кивком і тінню посмішки він подякував за ширість. Знала, що оцінив її. Будь обережна, прошу. Ставлячи запитання, дивися, кому їх ставиш. Не переймайся, твої інформатори. Ти їм довіряєш? Я нікому не довіряю. П'ять. Відьмак у БРОКІЛОНІ. серед Дріад, як я припускав. Дікстра сплів руки на грудях. Але добре, що воно підтвердилося. Він помовчав хвилину, Ленеп облизнув губи, чекав добре, що підтвердилося. Повторив шеф таємних служб королівства Реданія у задумі, наче собі самому. Завжди краще мати впевненість ех, якби ще виявилося, що і є нефери з ним. Немає з ним чародійки, Ленепе, прошу. Дізнавальник здригнувся. «Ні, ясно, пане. Немає. Що накажете? Якщо хочете його живим, виманю з брокелону. Якщо ж він миліший вам, мертвим?» Ленепе. Дікстра підвів на агента холодні, блідоблакитні очі. «Не будь таким завзятим. У нашому фахові завзятість невигідна і завжди підозріла». «Пане, Ленеп трохи зблід. Я тільки...» «Знаю, ти тільки питав, що я накажу». Наказую, залиш відьмака у спокої. Як накажете? А що з Мільвою? Її також залишу спокої. Поки що. Як накажете? Можна йти? Йди. Агент вийшов, обережно й тихенько зачиняючи за собою дубові двері кімнати. Дікстра довго мовчав, втупившись у купи мап, листів, доносів, протоколів дізнань і вироків смерті, що завалювали стіл. Орі! Секретар підвів голову, кашлянув, мовчав. Відімаку у Брукілоні. Орі Ройвен знову кашлянув, мимоволі заглядаючи під стіл у напрямку ноги шефа. Дікстра помітив той погляд. «Вірно, того я йому не забуду», – гарикнув. «Я два тижні через нього ходити не міг. Втратив обличчя перед Філіпою, мусячи на пес скиглити і просити про її холерні чари, бо інакше я б шкутильгав досі». «Що ж, сам винен. Недооцінив його. Найгірше те, що зараз я не можу йому відплатити, дістати до його відьмацької дупи. Сам я часу не маю, а своїх людей для приватних справ використовувати не можу. Вірно ж, Орі? Не можу?» «Не кашляй, знаю. Ех, до д'явола! як та влада розбещує, як спокушає, аби нею скористатися!» Як легко забутися, коли її маєш, але коли забудешся раз, то кінця вже не буде. Чи Філіпа Ельгард усе ще сидить у Монте Кальво? Так. Бери, перо й каламар, продиктую тобі листа до неї. Пиши Зареза, не можу зосередитися. Що то за проклятущі верески, Орі. Що там діється на плацу? Жаки обкидають камінням резиденцію нільгарського посла. Заплатили ми їм за те. <кій> Як мені здається. Ага, добре. Прикрий вікно. Завтра нехай жаки підуть, обкидають філіал банка гнома Джанкарді. Відмовив той мені в розкритті таємниці рахунків. Дженкарді? <кій> Переказав чималі гроші на військовий фонд. Га, тоді нехай обкидають ті банки, які не переказали. Усі переказали. От тут ти нудний, Юрі. Пиши, кажу. Люб'язна Філіппо, сонце очей моїх Зараза, завжди забуваю Візьме новий яркуш, готовий? Так? <кхи> Дорога Філіппо, пані Тріс Мерігольд переймається щодо відьмака, якого вона телепортувала стане до Уброкілон Роблячи з того факту чималу таємницю, навіть переді мною, що було для мене у справжньому боляче Заспокой її Відьмак почувається вже непогано. Вже навіть почав посилати з Брокелону емісарок із завданням розшукувати сліди княжни Циріли. Особи, яка так тебе цікавить. Наш приятель Геральт, схоже, не знає, що Циріла у Нільфгарді готується до шлюбу з імператором Емгиром. «Я зацікавлений, аби відьмак спокійно сидів у Брокелоні. Тому намагатимуся, аби звістка про це до нього дійшла». Написав, <кхи> до нього дійшла. Забзацу, роздумую я, Орі, холера, витирай перо. Ми до Філіпа пишемо, не до ради королівської. Лист має виглядати естетично. Забзацу, роздумую я, чому Геральт не шукає контакту із Єнефер. Не хочу вірити, що той ефект, що межував із манією, вигасте раптово, незалежно від політичних уподобань його ідеалу. «З іншого боку, якби це є була тією, хто доставила Цирілу Емгиру, і якби були цьому докази, то я охоче зробив би так, щоб докази ті потрапили відьмакові у руки. Проблема вирішилась би сама собою, я впевнений у тому». А віроломна чорноволоса красуня не знала б ані дня, ані години. Відьмак не любить, коли хтось тягне лапи до його дівчинки». Артеут Тиранова добряче переконався у цьому Натанеді. Хотів би я вірити, Філь, що ти не маєш доказів зради Єнефер і не знаєш, де вона ховається. Мені б сильно боліло, якби виявилося, що це чергова таємниця, яку від мене приховують. Я перед тобою таємниць не маю. Чого ти смеєш Сеорі? Нічого. Пиши. Я перед тобою таємниць не маю, Філь. І розраховую на взаємність Залишаюся у глибокому вшануванні Дай, підпишу Орі Ройвен посипав лист піском Дікстра всівся зручніше Крутнув млинка великими пальцями Сплетених на череві долонь Та Мільва, Яку відьмак посилає на шпигування Заговорив Що ти про неї можеш сказати? Займається вона <кхи> Відкашлявся секретар Перекиданням доброкілону груб з коятелів, розбитих тимирійськими військами. Виводить ельфів з облав і котлів, уможливлюючи їм відпочинок і формування наново у бойові команду. «Мені не треба знання, доступного усім», – урвав Дікстра. «Діяльність Мільве мені відома. Зрештою, я маю намір її використати. Якби не це, я б давно кинув її на пожирання тимирійцям. Що ти можеш сказати мені про неї саму?» Про мільву, як таку, походить вона, здається, з якогось завошивленого селища у Верхньому Содині. Насправді вона зветься Марією Барінг, мільвато прізвисько, яке дали їй дріади, на старшій мові вона значить Шуліка, урвав його Дікстра. Я знаю, рід її від діда Прадіда, то мисливці, лісовики із хащами за пані брата, коли сина старого Барінга збивлось. Старий навчив лісовому ремеслу доньку. Як помер, мати знову вийшла заміж. <кій> Марія її з відчимом не ладила і втекла з дому. Мала тоді, здається, 16 років. Пішла на північ, жила з полювання. Але лісники баронів життя їй не полегшували. Вислідковували її і гнали наче звіра. Тож вона почала гуляти у брокелоні. І там ті <кій> стали її дріади. І замість пришити, приголубили Буркнув Дікстра Визнали за свою А вона віддячила Уклала пакти з відьмою Брокілону Зі старою срібноокою Ейтне Марія Берінг померла Тож хай живе Мільва Скільки експедицій вона прикінчила Поки ті зверденої Кераку зрозуміли Три <кій> Чотири Так мені здається Урі Ройвену завжди ще здавалося Хоча пам'ять він мав безвідмовну. Всього десь докупи із сотню людей. Тих, що виявилися найзатятішими у полюванні за мавкиними скальпами. А довго не могли зрозуміти? Бо Мільва часом виносила одного з різаних на власних плечах. А врятований до небес прославляв її мужність. Тільки за четвертим разом у Вердені, здається, хтось себе лобі ляснув. І як же воно так? Замислився раптом що провідниця, яка людей раз за разом на мавок скликає, кожного разу живою виходить. І вилізло шило з лантуха, що провідниця веде, але в засідку, просто підстріли дріад. Дікстра відсунув на край столу протокол допиту, бо здалося йому раптом, що пергамент і досі пахне катівнею. І тоді, здогадався він, Мільва зникла у брокілоні, наче сон золотий. Але у Вердені й досі не просто знайти охочих до експедицій на Дріад. Стара Ейтне і молода Шуліка зробили добрячу селекцію. І вони насмілюються казати, що провокація – це людський винахід. «А може...» Захрипів Орі Ройвен здивований обірваною фразою і довгою мовчанкою шефа. «Може, вони нарешті почали у нас вчитися...» Холодно закінчив шпигун, дивлячись на доноси, протоколи допитів і смертні вироки. 6. Ніде не помітивши червоного, Мільва занепокоїлася. Пригадала собі раптом, що козел зробив крок у момент пострілу. Зробив, чи хотів зробити. Те на те й виходило. Ступив крок, а стріла могла ударити у живіт. Мільва вилаялася. Постріл у живіт... «Прокляття і ганьба, мисливця! Невдача! Тьфу-тьфу, -ть на таке лихо!» Вона швидко добігла до узбіччя Яру, уважно розглядаючись ожини, моху і папороті. Шукала стрілу. Та із наконечником із чотирма лезами, вигостреними так, що голили волоски на передпліччі, випущена з відстані у п'ятдесят кроків, мусила пробити козла на виліт. Помітила, знайшла і видихнула із полегшенням. Сплюнула тречі, радіючи фарту. Даремно переймалася Та що там, було навіть краще, ніж вона сподівалася Стріла не була обліплена Клейким і смердючим Вмістом шлунку Не мала вона також і слідів світлої Рожевої і пінистої крові з легенів Наконечник був увесь покритий Темним, багатим червоним Наконечник прошив серце Мільва не мусила тепер таїтися Та підходити крадькома, Не чекав її довгий марш по слідах Козел без сумніву Лежав мертвий у гущавині, недалі як за сто кроків від галявинки, у місці, яке їй викаже кров. А підстреленею серце козел мав після кількох стрибків стікати кров'ю. Тож вона знала, що знайде слід із легкістю. Через десять кроків вона знайшла слід, пішла по ньому, знову занурившись у думки і спогади. Сім. Вона дотрималася даної відьмаку-обітниці – вона повернулася до Брокілону навіть раніше, ніж обіцяла. Через п'ять днів після свята жнив. Через п'ять днів Нового Місяця, що починав у людей місяць серпень, а в ельфів – Лемас. Сьомий. Передостанній Савидроку. Переправилася через трічку на світанку. Вона і п'ятеро ельфів. Команду, яке вона вела, нараховувала спочатку дев'ятьох кінних, але жовні Резбрюгге увесь час ішли по їхніх слідах. У трьох стає перед річкою, повисли в них на плечах, притиснули. Відступили тільки над стрічкою, коли в імлі світанку замаячив попереду Брокілон на правому березі. Жовніри Брокілону боялися. Це їх урятувало. Переправилися, ледь живі від утоми, поранені і не всі. Вона мала для відьмака новини, але не була переконана, що Гвенблейд усе ще у коль сарай. Вона мала намір піти до нього тільки близько полудня, добряче виспавшись. Здивувалася, коли він раптом, наче дух, випірнув із тумана. Мовчки сів поряд, дивлячись, як вона мостить собі лігвище, укладає попону на купу хмизу. «А то в тебе терпцю немає», – сказала насмішкувато. "Відьмаче я з ніг валюся. День і ніч у сідлі, жопи не відчуваю. А мокра до пупа, бо тільки вранці ми, наче вовки, над річним ложем скрадалися». «Прошу тебе, ти ще здовідалася?» Довідалася Пирхнула вона, розшнуровуючи і стягуючи Намочені чоботи Ті опиралися І без проблем, бо голосно про те балакають Що та твоя панянка Таке велика цабе Того ти мені не сказав Думала я пасербиця твоя, здихля якась Сирота, долею скривджена А тут маєш, синтрійська принцеса Ха, а може і ти, князь перевдягнений? Кажи, прошу не отримають вже її королі у свої руки. Бо та твоя Циріла, як виявилося, Станеду, просто до Нільфгарду втекла. Напевне, із з тими магіками, що зрадили. А у Нільфгарді імператор Емгир із помпою прийняв. І знаєш що? Кажуть, оженитися на ній задумав. А зараз дай мені відпочити. Хочеш, поговоримо, як висплюся? Відьмак мовчав. Мільва розвісила мокрі онучі на лопатій гілці... «Так, аби знайшло ті сонце, як зійде!» Шарпнула клямру пояса. «Роздягнутися хочу!» Буркнула. Що ти тут стоїш?» «На приємніші звістки ти ж не міг сподіватися!» «Нічого тобі вже не загрожує!» «Ніхто про тебе не пита!» «Перестали тобою шпигуни займатися!» «А дівка твоя втекла від королів!» «Імператрицею буде!» «То певна звістка!» «Зараз все непевне!» узіхнула вона, присідаючи на постіль Окрім мотого, що сонечко щодня небом зі сходу на захід іде Але про Нільгарського імператора і Центрійську принцесу Мусить правдою бути, що балакають І звідки раптом такий розголос? А ніби ти не знаєш Вона все жим гиру в посагу Шмат землі принесе Не тільки Центру, а й по тому боку Яруги також А то ж моєю пані вона стане Бо я з верхнього содену А увесь соден типален єнний Тьху, я коленюшку у лісах її завалю І схоплять мене то намотузься за її наказом повисну. От світ паршивий. Зараз шось в мене закриваються. Ще тільки одне запитання. З тих чародіїв, що зрадили, спіймали когось? Ні, але одна магічка, кажуть, сама собі віку вкоротила. Скоро по тому, як Венгенберг захоплено, а кедвенські війська вступили до Єдірну. Наче від сумління або від страху перед стратою. У команду, яке ти привела, були вільні коні. «Ельфи мені котрогось дадуть?» «Ага, у дорогу тобі час», – буркнула вона, загортаючись у попону. «Так я собі думаю, що знаю куди». Замовкла, здивована виразом його обличчя. Раптом зрозуміла, що нічого, абсолютно нічого вона не розуміє. Раптом несподівано, зненацька відчула вона бажання усістися біля нього. Засипати його питаннями, вислухати, довідатися, може щось порадити». Раптом потерла великим пальцем у кутку ока. «Я зморена. Смерть усю ніч на п'яти мені наступала. Мушу відпочити. Яке мені зрештою діло до його проблем і переживань? Яке мені діло і до тієї дівки, та дияволи з ними обома? Зараз цілком від мене через усе, те сон відлетів. Відьмак устав. «Дадуть мені коня». Повторив. «Бери, якого хочеш». Сказала вона по хвильці, а ельфам краще на очі поки що не лізь. Потріпали нас на переправі, кров пустили. Тільки вороного не чіпай, бо вороний мій. Чого ти ще тут стоїш? Дякую тобі за допомогу. За все. Вона не відповіла. Маю перед тобою борг. Як його сплатити? Як? А так що геть зараз же підеш собі нарешті? Крикнула вона, піднімаючись на лікті і різко черпаючи попоною – «Я... я виспатись мушу. Коня бери і їдь собі. До Нільфгарду, до пекла, до всіх бісів. Яке мені діло? Їдь і залиш мене у спокої». «Сплачу, що винен», – сказав він стиха. «Не забуду. Може, колись так станеться, що ти потребуватимеш допомоги, підтримки, плеча. Крикни тоді. Крикни у ніч, а я прийду». Вісім. Козел лежав на краю схила, губчатого від джерелець, що вибивалися там назовні, густо порослого папороттю, витягнутий зі склистим оком, втупленим у небо. Мільва бачила великих кліщів, що вп'ялися йому у світло-жовте черево. «Прийдеться вам шукати собі іншої крові хоробачки, буркнула вона, підкочуючи рукави і витягуючи ніж. «Бо вже холоне!» Управним і швидким рухом вона надрізала шкіру від грудини аж до анального отвору, вміло оминаючи геніталії. Обережно розділила верстви жиру, вимазавши руки аж по лікті. Витягла кишечник, витягла нутрощі наверх, розтяла шлунок і жовчний пухир у пошуках безоарів. У магічні властивості безоарів вона не вірила, але не бракувало дурнів, які вірили і платили. Вона підняла козла і поклала на стовбур, що лежав неподалік, розпанаханим черевом до землі, так, щоб могла витікати кров, витерла руки вігтям папороті, усілася поряд зі здобиччю. Одержимий шалений відьмак, сказала тихо, вдивляючись у крони брокілонських сосен, що нависали фунта хуста над нею. Вирушаєш до Нільфгарду за твоєю дівулею, вирушаєш на кінець світу, який стоїть у вогні і навіть не подумав про те, щоб набрати трохи провіанту. Знаю, що ти маєш для кого жити. Але чи маєш... з чого? Сосни, зрозуміло, не коментували, і монологу не переривали. Так я собі думаю. Продовжила Мільва, виблубуючи кров з-під нігтів. Що не маєш ти і шансу ту твою панянку знайти? Не зумієш дістатися не лише до Нільфгарду, а навіть до Яруги. Так я собі думаю. Смерть тобі писана». На морді твоєї затяті виписана вона, з очей твоїх паскудних визирає. Дожене тебе смерть, холерний ти відьмаче, дожене тебе скоренько. Ну, але, дякуючи цьому козлику, не буде вона принаймні смертю голодною. А то хіба вже щось? Так я собі думаю. дев'ять. Побачивши нільгарського амбасадора, що входив до зали для аудієнцій, Дікстра тихенько зітхнув. Шіллярд Фіц Естерлен, посол імператора Емгира Варемрейса, мав звичай вести розмови дипломатичною мовою і полюбляв вставляти у фрази помпезні мовні дивовижі, зрозумілі лише дипломатам і вченим. Дікстра навчався в Оксенфурдській академії і хоча не отримав титулу магістра, знав основи надутого університетського жаргону, тим користувався ним неохоче, бо у глибині душі не терпів помпезності, і усіляких форм претензійного церемоніалу. «Вітаю, екселенце!» «Пане графе!» церемоніально вклонився Шіллярд Фіц Естерлен. «Ах, вибачте, милостиво. Може, повинен я вже говорити ясновельможний князю? Ваше високостерегенте? Ваш державний секретарю? Клянуся честю, ваше вельможносте!» «Сани сипляться на вас таким градом, що я і насправді не відаю, як вас титулувати, аби не помилитися у протоколі». «Найкраще буде ваша королівська величність, Скромно відповів Дікстра, «Ви ж знаєте, Екселенсе, що свита робить короля. А вам беззаперечно відомий факт, що коли я крикну скакати, то свита у третогорі запитує як високо». Амбасадор знав, що коли Дікстрей перебирає, то не дуже Принц Радовід був малолітнім, королева Гедвіга, розчавленою трагічною смертю чоловіка, аристократія заляканою, подурілою, розсвареною і поділеною на фракції, у реданії владою і справді був саме Дікстра. Дікстра легко отримав би будь-яку відзнаку, яку б тільки захотів, але Дікстра не захотів жодної. А ваша вельможність висловили бажання мене викликати, сказав за мить амбасадор. «Оминувши міністра закордонних справ, і чому я маю приписати ту честь?» «Міністр...» Дікстра підвів очі до стелі. Відмовився від функцій через стан здоров'я. Амбасадор повільно кивнув. Він чудово знав, що міністр закордонних справ сидів у підвалі, а оскільки був боягузом і ідіотом, то без сумніву розповів Дікстрі все, про свої таємні справи із Нільфгардською розвідкою вже під час демонстрації катування, що передувала допиту. Знав, що мережу, сформовану агентами Ватія Дерідо, шефа імперської розвідки, було розгромлено, а всі нитки опинилися у руках Дікстри. Знав також те, що нитки ті вели прямо до його особи, але особу його оберігав імунітет, а обов'язки змушували доводити гру аж до самого кінця – Особливо після дивних зашифрованих інструкцій, що були нещодавно надіслані до амбасади Ват'є коронером Стефаном Скеленом, імператорським агентом для особливих доручень, оскільки наступника його ще не прийняли на посаду, продовжив Дікстра. То мені випадає неприємний обов'язок проінформувати, що ваша екселенція, визнана у королівстві Реданія персоною Нонграта, амбасадор уклонився. Сподіваюся, сказав, що рішення це, наслідком якого стане взаємне відкликування амбасадорів, закорінене у справах, що аж ніяк не стосується ні королівства Реданія, ні імперії Нільфгард безпосередньо. Імперія не чинила ніяких ворожих кроків стосовно Реданії. Окрім блокади Герла Яруги Островів Скеліга для наших кораблів і товарів, окрім озброєння та підтримки бандської ТЛів, це інсценуація. А концентрація імперських військ у Вердені і Цинтрі, рейди збройних банд на Соден і Брюга? Соден і Брюга – це темерські протекторати, а ми у союзі із Темерією. Екселенце. Атака на Темерію – то атака на нас. Залишаються також справи, що стосуються Реданії безпосередньо. Бунт на острові Танет і розбійний замах на короля Віземіра. І проблема того… Яку роль імперія відіграла у тих подіях? Кортатін, інциденту на Танеді, розвів руками амбасадор. "То мене не уповноважено озвучити нашу позицію. Його імператорська величність Мгерваремрейс далекий від куліс приватних справ ваших чародіїв. Мені шкода того факту, що наші протести мають мінімальний результат порівняно із пропагандою, яка говорить своє" І поширюється, як насмілюся зауважити, не без підтримки найвищої влади королівства Реданія. Протести ваші ошелешують і невимовно дивують. Легенько усміхнувся Дікстра. Все ж імператор не приховує того факту, що при його дворі перебуває Цинтрійська герцогиня, доставлена саме Станеду. Циріла, королева Цинтри. Із натиском виправив Шіллярд Фіц Естерлен не була доставлена, а шукала в імперії притулку. І це не має нічого спільного з інцидентом на Танеді». «Правда?» «Інцидент на Танеді?» продовжував із кам'яним обличчям амбасадор. Імператор сприйняв із невдоволенням, а розбійний виконаний шаленцем замах на життя короля Віземіра викликав його ширу і живу відразу. «Ще більшу відразу породжує у нас поширювана у посольстві огидна плітка». Що насмілюється шукати підбурювача того злочину Саме в імперії Затримання справжніх підбурювачів Повільно сказав Дікстра покладе кінець пліткам Станемо сподіватися А затримання їхнє і справедливе покарання Це тільки справа часу «Джустіта фундаментум регнорум» Поважно промовив Шіллярд Фіц Естерлен «Акрімен норідіс нон протест нон есе пунебіле» Ручаюся, що його імператорська величність також бажає, щоб воно так і сталося. У силах імператора виконати це прагнення. Споквола промовив Дікстра, схрещуючи руки на грудях. Одна з ватажків змови, Еніда Англена, донедавна чародійка Франческа Фіндебайр, з імператорської ласки грає у королеву маріонеткової держави ельфів Удолблатана. Його імператорська величність Церемонно вклонився амбасадор. Не може втручатися у справи Долблатана, визнаного усіма сусідніми державами. Але не Реданією. Для Реданії Долблатана – це й надалі частина королівства Єдірн. Хоча ви разом із Ельфами і кедвеном розділили Єдірн на шматки. Хоча від Лирії не залишилося Лапіс суперлапідом, завчасно викреслювати ті королівства з мапи світу. Завчасно, екселенце. Втім, тут не час і не місце про це дискутувати. Нехай Франческа Фіндабейр поки що королює собі. Ще прийде час на справедливість. А що із іншими бунтівниками і організаторами замаху на короля Віземіра? Що з Вільгефорцем з Рогевену? Що із Єнефер з Венгерберга? Є підстави думати, що після поразки обидва вони втекли до Нільфгарду? Запевняю. Підвів голову амбасадор, що це не так А якби дійшло до цього, то ручаюся, що не мене їх кара Вони завинили не перед вами, тож і вам не належить їх карати Шире прагнення справедливості, що є, як ви відмітили Фундаментум регнорум імператором Гердовів би, видавши нам отих злочинців Не можу відмовити у слушності вашому бажанню, визнав Шіллер Фіцестерлен. Естерлен удаючи заклопотану усмішку. Тім цих осіб в імперії немає. Це прямо. Секундо. Якби навіть потрапили вони туди, існує ж перепона. Екстрадиція виконується з вироку закону, у цьому разі схваленого імператорською радою. Зауважте ваша вельможність, що розрив Реданією дипломатичних стосунків то акт недружній і важко розраховувати на те, аби Рада проголосувала за екстрадицію осіб, які шукають притулку, якщо екстрадиції цієї бажає недружня країна. Це була б безпрецедентна справа. Хіба що? Хіба що? Хіба що створити прецедент? Не розумію. Якщо королівство Реданія було б готовим видати імператору його підданого, скопленого тут посполитого злочинця, Імператор і його рада мали б підставу відвзаємити той жест доброї волі. Дікстра довго мовчав, справляючи враження, що дрімає або думає. Про кого йдеться? Прізвище злочинця. Амбасадору дав, що намагається пригадати. Врешті загнув у Саф'янову теку за документами. Вибачте. Меморія Фрагеліс Ест. Ось, такий собі Геримар Дефін Епкелах, на ньому важкі звинувачення розшукується за вбивство, дезертирство, раптос пуелає, насильство, крадіжку і фальсифікацію документів. Утікаючи від гніву імператора, дременув за кордон. До Реданії далекий він обрав шлях. Ваша вельможносте. легенько усміхнувся Шіллерд ФіцЕстерлен. Також не обмежує своїх інтересів виключно Реданією. «Я не маю і тіні сумнівів, що якби злочинець виявився скопленим у будь-якому з союзницьких королівств, ваша вельможність знав би про те з рапортів своїх чисельних знайомих». «І як кажете, зветься той злочинець?» «Кагірмаврдифінепкеллах». Дікстра мовчав довго, вдаючи, що шукає у пам'яті. «Ні», сказав нарешті. Не ловили нікого з таким іменем Справді? Моя меморія не буває фрагіліс у таких справах Мені шкода, екселенце Мені також Холодно промовив Шіллерд Фіц Естерлен Особливо у тому, що взаємна екстрадиція злочинців Не здається мені у таких умовах можливою Не стану більше стомлювати своєю присутністю Вашу вельможність Зичу доброго здоров'я та успіхів Навзаєм. Прощавайте, екселенце. Амбасадор вийшов, виконавши кілька складних, церемоніальних уклонів. Поцілуй мене усім семпітерну мем. Хетрун буркнув Дікстра, схрещуючи руки на грудях. Орі, вилазь. Секретар, червоний від довгого стримуваного кахикання і кашляння, показався за портьєри. Чи Філіпа все ще сидить у Монтикальво? Так. Із нею пані Луантіль, Мерігольд і Мец За день-два може вибухнути війна Замить кордон на Ярузі запалає А вони сховалися десь у дикому замку Бери перо і пиши Люб'язна моя філь Холера Я написав, дорога Філіпо Добре, пиши далі Може зацікавить тебе, що дивак у шоломі з пір'ям Який на Танеді настільки ж таємниче зникнув як і з'явився, зветься Кагір Маврдифін. І що є він сином Сенишаля Келлаха. Дивну ту особу розшукуємо не тільки ми, а як виявилося, що й служби ватьє Дерідо і люди його сучого сина. Пані Філіпа <кхех> не любить таких слів. Я написав тієї каналії. Хай буде. Тієї каналії Стефана Скелена. Ти знаєш настільки ж добре, як і я, дорога Філь, що розвідка Емгера пильно розшукує тільки тих агентів і емісарів, яким Емгер заприсягся залити сало за шкіру. Тих, які замість того, аби виконати наказ чи загинути, зрадили і наказу не виконали. Тож справа нині виглядає досить дивно. Бо ми ж були впевнені, що накази того Кагіра – Стосувалися ловіння княжни Циріли і доправлення її до Нільфгарду. Абзац, хотів би я поговорити із тобою віч віч. Ті дивні, але обҐрунтовані підозри, які збудила в мене та справа, які дещо неймовірні, але не позбавлені сенсу теорії, що в мене з'явилися, виражаю глибоку повагу 10. Вона поїхала на південь по прямій, спершу берегом стрічки через випалки, пізніше перейшовши річку мокрими ярами, що поросли якенькими зеленими калимами з озуленого льону, готова була закластися, що відьмак, не знаючи місцевості так добре, як вона, не стане ризикувати переправлятися на людський берег, зрізаючи чималий, вигнутий у бік брокілону, вигін річки. Вона мала шанс наздогнати його в околицях каскаду Кентрейса. Подорожуючи швидко і без зупинок, вона навіть мала шанс його обігнати. Зяблики не помилялися, коли цідили. Небо на півдні явно захмарилося. Повітря стало густим і важким. Комарі й дедзі надзвичайно докучливими і нахабними. Коли вона в'їхала у заплаву, заросло зеленими ще горіхами і голим чорнявим жостером. Відчула присутність. Не почула. Відчула. Тож знала, що це ельфи. Вона стримала коня, аби приховані у гущавині лучники мали змогу добре її роздивитися. Також стримала і дихання, у надії, що не натрапила на занадто швидких нарішення. Над перевишеним через круп коня козликом джищали мухи. Шелест, тихий свист. Вона свиснула у відповідь. Скоятелі, наче духи випірнули із заростей. А Мільва тільки тепер зітхнула вільніше, Знала їх. Належали вони до команду Койонеаха «Хайль!» Хайль. сказала вона, сходячи із сідла. «Коесва?» Нес. Сухо відгукнувся ельф, імені якого вона не пам'ятала Каєм. Трохи далі, на галявині, стояли табором інші, було їх щонайменше тридцятеро, більше ніж нараховувало команду Койонеаха. Мільва здивувалася останнім часом загони білок скоріше танули, ніж зростали. Останнім часом, зустрічі команду, були групками скривавлених обідранців, які втратили надію і ледь трималися у сідлах і на ногах. Ця команда була іншою. Керт Каянеаха!» Привіталася вона із командиром, який саме наближався. Кадмі Сорка Сорка, сестричка. Так її звали ті, і з ким вона була у дружбі, коли хотіли висловити повагу і симпатію. І те, що були вони, не набагато зим старші за неї. Спочатку вона була для ельфів лише дхойне, людиною. Пізніше, коли вона вже регулярно їм допомагала, казали на неї Анвед Бена, дівчина з лісу. Ще пізніше, за прикладом Дріад, звали її Мільвою, Шулікою, правдиве її ім'я, яке вона відкрила тим, із з ким приятелювала найбільше, відвзаємнюючи такі самі жести з їхнього боку. Їм не подобалося. Вимовляли його Меруя. Із тінню гримаси, наче на їхній мові, вважалося воно за щось недобре, і відразу переходили на сорка. «Куди ви?» Мільва уважно роззирнулася, але й тепер не помітила ані поранених, ані хворих. «На восьму милю? Доброкілону? Ні». Вона утрималася від подальших запитань. знала їх занадто добре. Їй вистачило кількох поглядів на їхні нерухомі, замерлі обличчя, на перебільшений демонстраційний спокій, із яким вони впорядковували амуніцію і зброю. Досить було одного уважного погляду у глибокі бездонні очі. Знала, що йшли у битву. З півдня небо темнішало, хмарилося. «А ти куди йдеш, сорка?» – запитав Куюнеах. А потім кинув швидкий погляд на перевішеного через коня козла, посміхнувся легенько. «На південь». Із прохолодою в голосі дала зрозуміти, що він помиляється до дрескоту. Ельф перестав сміятися. Людським берегом, принаймні до Кентрейса, вона знизала плечима. «Біля каскадів я, напевно, повернуся на Брокілонський бік, бо...» Повернулася, почувши хропіння коней. Нові з долучилися долучалися до і так вже чималої команди. Тих нових Мільва знала ще краще. Кіране. крикнула вона стиха, не приховуючи подиву. Торув'єль, що ви тут робите? Я ж тільки перевела вас до брокілону. а ви знову. Ескресо, сорка. Сказав серйозно Кіаран Ебдерб. Пов'язка на голові ельфа була поплямована кров'ю. Так треба. повторила за ним туров'єль, спускаючись із седла обережно, аби не поранити ще більше руку, що висіла у лупках. Прийшли вісті. Ми не можемо стерчати у брокілоні, коли важливий кожен лук. Якби я знала. Підібгала вона губи, не вовтузилася б вами, не підставляла шию на переправі. «Вісті прийшли. Вчора вночі», – тихо пояснила Туров'єль. «Ми не могли. Не можемо у таку хвилину залишити своїх товаришів по зброї. Не можемо. Зрозумійте, сорка». Небо темнішало дедалі сильніше. Цього разу Мільва виразно почула грім. «Не їдь на південь, сорка!» не «Ах, – сказав коюнеах, де «Іде гроза». «Та що мені гроза може?» Вона урвала себе, подивилася на нього уважніше. «Ха, значить, отакі вісті до вас дійшли. Нільфгар, так? Переходять Яругу в Содені? Вдарять на Брюге? Тому ви вирушаєте?» Він не відповів. «Так, як у Долангра. Вона глянула у його темні очі. Знову нільфгарський імператор вами скористається, аби ви людям тили кололи мечем і вогнем, а опісля імператори з королями миру кладе». А вас виб'ють Вогні, який ви розпалите Самі згорите Вогонь очищає і гартує Треба крізь нього пройти Аннулехал-еллеа, сорка По-вашому, хрещення вогнем Миліший мені інший вогонь Мільва відв'язала козлика І скинула його на землю під ноги ельфам Такий, що під рожном потріскує Тримайте, аби ви у поході з голоду не заслабли Мені він уже не потрібен не їдеш на південь? Їду, подумала вона. Їду швидко. Мушу застерегти того дурбецала відьмака. Мушу попередити, у яку завірюху він пакується. Мушу його повернути. Не їдь, сорка. Дай мені спокій, коянеаха. Іде з півдня гроза. Повторив ельф. Іде велика буря і великий вогонь. Схоронися у брокілоні, сестричко. Не їдь на південь. «Зробила ти для нас досить. Більше вже не можеш і не мусиш. Ми мусимо. Естет есекреаса. Наш час. Прощавай». Повітря було важке і густе. Телепроєкційне закляття було складним. Треба було його накласти спільно, з'єднавши долоні і думки. Навіть тоді виявилося, що це д'явольське велике зусилля, бо й відстань була чималою Прикриті повіки Філіпе Ельгард затремтіли, Тріс Мерігольд важко дихала, на високому чолі ремец виступили краплі поту Тільки на обличчі Маргарети Луантіль не видно було втоми У скупу освітленій кімнаті раптом стало світло На темних панелях стін затанцювала мозаїка відблисків. Над круглим столом повисла куля, що дярилася молочним світлом. Філіпа Ельгард розкандувала кінцівку закляття, а куля опустилася навпроти на один із дванадцяти приставлених до столу стільців. Усередині кулі з'явилася невиразна постать. Картинка здригнулася. Проекція була не дуже стабільною, але швидко стала виразнішою. «Ясна холера», – пробурмотіла Кейра, витираючи чоло. «Чи вони там у Нільфгарді?» «Не знають гламуру чи покращувальних чар?» «Схоже, ні», – ствердила Тріс кутиком губ. «Про моду, видно, вони також не чули». «Ані про що таке макіяж?» – тихо сказала Філіпа. «Але зараз ша, дівчата, і не витріщайтеся на неї. Треба стабілізувати проекцію і привітати нашу гостю». «Підсиль мене Рито». Маргарита Луантіль повторила формулу закляття і жест Філіпи. Образ кілька разів здригнувся – Втратив і листу непевність і неприродне світіння. Контури і барви зробилися чіткими. Чародійка тепер могли ще уважніше придивитися до постаті на протилежному боці столу. Тріс закусила губу, зі значенням підморгнула кері. Жінка з проекції мала бліде обличчя із негарною шкірою. Ніякі, позбавлені виразу очі, вузькі синюшні губи і трохи гачкуватого носа. Вона носила дивакуватого, гостроверхого, Трохи м'ятого капелюха, з-під м'якого краю спадало темне, недоглянуте волосся. Враження непривабливості і занедбаності посилювали чорні, безформені і вільного крою шати, обшиті по руках кошлатою срібною ниткою. Вишивка являла собою півмісяць на тлі зірок. Була то єдина прикраса, яку носили нільфгерцькі чародійки. Філіпа Ельгарту стала намагаючись не демонструвати надмірну біжутерію, мережева та декольте. «Шановна пані Ассіре», – сказала, – «вітаємо у Монте-Кальво. Ми дуже раді, що ти погодилася прийняти наше запрошення». «Я зробила те із цікавості», – сказала неочікувано милим і мелодійним голосом чародійка з Нільфгарду, машинально поправляючи капелюха. Долуню вона мала худорляву, позначену жовтими плямами. Нігті поламані і нерівні». Схоже, обгризані. «Виключно з цікавості!» Повторила. «І наслідки можуть виявитися для мене фатальними. Я просила б про пояснення. І я відразу ж до них приступлю!» Кивнула Філіпа, даючи знак іншим чародійкам. «Утім, спершу нехай мені дозволено буде прикликати проекції інших учасниць нашого зібрання і виконати взаємні презентації. Прошу промить терпіння!» Чародійки знову об'єднали долоні, спільно відновлюючи інкантації. Повітря у кімнаті задзвеніло, наче напружений дріт. З-під касонів стелі знову стік на стіл сяючий туман, наповнивши приміщення миготінням тіней. Над трьома знезайнятих стільців виросли, пульсуючи світлом сфери. Всередині сфер замаячили контури постатей. Першою з'явилася Сабріна Глевісік в абрикосовій, виразно декольтованій сукні із великим ажурним коміром-стійкою, що являв собою чудову оправу для завитого і узятого під діамантову діадему волосся. Поряд з нею і землистого блиску випірнула проекція Шиали де Танкервіль. У чорних, обшитих перлами оксамитках і шиєю оповитою боа зі сріблястих лисів магічка з Нільгарду нервово облизнула вузькі губи. «Почекай на Франческу», Подумала Тріс. «Коли побачиш Франческу, чорний щуре, то в тебе оченята з орбіт вилізуть». Франческа Фіндабайр не розчарувала. Ані припишною сукнею, кольору бичачої крові, ані гордовитою зачіскою, ані рубіновим кольє, ані очима сарни, оточеними різким ельфійським макіяжем. «Вітаю, пані», – сказала Філіпа. «У замку Монте-Кальво» куди я дозволила собі запросити вас із метою обговорення певних справ непересічного значення. Мені шкода, що зустрічаємося ми у вигляді телепроекції, але зустріч безпосередньо не дозволяє нам ані час, ані відстань, що нас розділяє, ані ситуація, у якій усі ми опинилися. Я Філіпа Ельгард, пані цього замку. Як ініціаторка зустрічі і господиня, я дозволю собі провести представлення – Праворуч від мене сидить Маргарита Луантіль, ректорка Академії Варетузі. Ліворуч від мене Тріс Мерігольд з Марібору і Кейра Мецка Едвену. Далі Сабріна Глевісік з Арткарайгу. Шеала де Танкарвіль прибула з Крейдену, з Ковіру. Франческа Фіндабер, відома також як Енідан Нідан Глена, нині володарка Долини Квітів. І нарешті Ассір Іван Анагід з Віковаро в імперії Нільфгард. «А зараз? Зараз я попрощаюся!» Крикнула Сабріна Глевісік, вказуючи на Франческу рукою в перстнях. «Ти занадто далеко зайшла, Філіпо. Я не маю наміру сидіти за одним столом із проклятою ельфійкою, навіть як ілюзія. Кров на мурах та підлогах Гарштангу ще не встигла вицвісти. А це ж вона пролила ту кров. Вона і Вільга Фордс. Я б попросила зберігати пристойність». Філіпа обіруч, сперлася на край столу. «І холоднокровність. Вислухайте, що я маю сказати. Ні про що більше я не прошу. Коли я завершу, кожна з вас вирішить, чи залишитися, чи піти. Проекція добровільна, її можна перервати у будь-яку хвилину. Єдине, про що я вас прошу, якщо ви вирішите піти, збережіть таємницю про цю зустріч». «Я знала». Сабріна рухалася так різко, що на мить випала з проекції. «Таємна зустріч, таємні рішення». Точніше кажучи, змова. І цілком очевидно, проти кого вона спрямована. Чи ти з нас насміхаєшся, Філіпо, Бажаєш дотриматися секретності перед нашими королями? Перед колегами, яких ти не знайшла, за необхідне запросити? А отам сидить Яніда Фіндабайр, яка з ласки Емгира Варемрейса королює Удолблатана. Володарка ельфів, яка чинами і зброєю підтримує Нільвгард. Мало того, я зі здивуванням бачу на проекції цього залу черодійку з Нільфгарду, з якого цей часу черодії з Нільфгарду перестали визнавати сліпе послушенство і рабський сервілізм до імператорської влади. Про які секрети ми тут говоримо? Якщо вона тут є, то за згодою і відома Емгира, за його наказом, як його очі і вуха. Заперечую. Спокійно промовила Асіревар Анагід. Ніхто не відає, що я беру участь у цій зустрічі. Мене попросили зберігати таємницю, і я її зберігала і зберігаю. У тому числі і у своїх власних інтересах. Бо якби вийшла назовні, голови я б не зберегла. Бо саме на це спирається сервілізм чародіїв в імперії. Вони мають на вибір сервілізм або ешафот. Я прийняла ризик. Заперечую, що я прибула сюди як шпигун. Довести це... «Я можу лише одним чином – власною смертю. Досить буде зламати таємницю, про яку просить пані Ельгард. Досить буде, аби новина про нашу зустріч вийшла за ці стіни, і я втрачу життя. Для мене розкриття секрету. Також мало б прикрі наслідки». Чарівно посміхнулася Франческа. «У тебе все ще прекрасна можливість для реваншу, Сабріно. Я добиваюся реваншу іншими методами, Ельфійко». «Чорні очі Сабріни зловороже запалали. Якщо таємниця вийде наяв, то не з моєї вини чи необережності. Принаймні не з моєї». "Що ти щось маєш на увазі? Вочевидь?» – втрутилася Філіпа Ельгард. «Вочевидь, Сабріна дещо має на увазі. Вона делікатно нагадує пані про мою співпрацю з Ігізмундом Дікстрою, як начебто вона сама не має контактів із розвідкою короля Генсельта. Є різниця». Гарикнула Сабріна «Я не була три роки коханкою Генсельта І тим більше коханкою його розвідки Досить того Замовкни Підтримую Раптом голосно сказали, що але де Танкарвіль Замовкни, Сабріно Досить уже протанет Досить про шпигунські пригоди Та ад'юльтер Я прибула сюди не для того, аби брати участь у суперечках Або вислуховувати взаємні ресентименти Та зневаги я також не зацікавлена у ролі медіаторки І якщо мене запрошено з цією метою, то я заявляю, що це було даремно Насправді я вже підозрюю, що участь моя у цьому даремна і не потрібна Що я втрачаю час, викроєний із моєї дослідницької роботи Тім, я стримаюся від пресупозій Пропоную нарешті дати голос Філіпі Ельгард Довідаємося нарешті про мету цього зібрання Зрозуміємо ролі, в яких ми маємо тут виступати, тоді без зайвих емоцій ми вирішимо, чи продовжувати виставу, чи опустити завісу. Секретність, про яку нас тут просили, зобов'язує нас усіх. І з наслідками, як і я, Шеала Танкарвіль, особисто обіцяю тим, хто її не збереже, жодна щиродійок не ворухнулася і не вийшла. Тріс ані на мить не ставила під сумнів попередження Шали, замітниця Скубіру. Не звикла кидати погрози на вітер. Передаю тобі слово, Філіпо, а до шановної громади, я звертаюся із проханням зберігати тишу до тієї миті. Коли Філіпа дасть нам знати, що скінчила, Філіпа Ельгард встала, шелестячи з сукнею. Шановні конфратерки, сказала вона, ситуація серйозна, магія під загрозою, трагічні події на танеді, до яких ми повертаємося, подумки із жалем та стропінням довели, що результати сотень років безконфліктної співпраці миттєво пішли на марно, коли верх узяли приватні справи та перемогли амбіції. Нині ми маємо розбрат, безлад, взаємну ворожість і недовіру. І те, що діється, починає виходити з-під контролю. Аби контроль повернути, аби не допустити стійкого катаклізму, треба взяти у міцні руки штурвал того корабля, який кидає шторм. Я, пані Луантіль, Пані Мері Гольд та пані Мец проговорили поміж себе ту справу і дійшли згоди. Відбудови знищених на Танеді Капітулу та Ради недостатньо. Зрештою, немає з кого відбудовувати. Обидві ті інституції немає гарантії, гарантій, що відбудовані, не залишаться вони від початку заражені хворобою, яка знищила їх раніше. Повинна виникнути цілком нова, секретна організація, яка буде служити виключно справам магії – яка зробить усе, аби не допустити катаклізму. Бо як загине магія, загине і цей світ. Як віки тому, світ позбавлений магії і поступу, що вона його несе, порине у хаос і морок, потоне у крові і варварстві. Всіх пан, які присутні тут, запрошуємо ми взяти участь у нашій ініціативі. До активної участі у роботі нашої таємної організації – «Ми дозволили собі прикликати вас сюди, аби почути ваші думки з цього питання». Я закінчила. «Дякуємо». Кивнула Детан Детенкарвіль. «Якщо пані дозволить, я почну». «Перше моє питання, дорога Філіпо. Чому я? Чому сюди закликали мене?» «Я багаторазово відмовлялася висуванню моєї кандидатури до Капітула. Я відмовилася від місця у раді. По-перше, поглинає мене моя праця». По-друге, я вважала і надалі вважаю, що у Ковірі, Овісі і Генхворсі є інші, гідні цієї честі. Запитую, чому запрошено сюди мене, а не Кардуїна, не Істрида Зайдгенвайлю, Тунгдуала чи Зангеніса. «Бо то чоловіки», – відповіла Філіпа. «А організація, про яку я кажу, має складатися виключно з жінок». «Пані Асіре, знімаю моє питання». Посміхнулася нільвгарська чародійка. Воно збігалося із питанням пані Детенкарвіль. Відповідь мене задовільняє. Щас віддається мені бабським шовінізмом, сказала ядуче Сабріна Гливісік. Особливо з твоїх уст, Філіпо. Після твоєї зміни еротичної орієнтації, я нічого проти чоловіків не маю. Більше того, я чоловіків люблю і життя собі без них не уявляю. Але, якщо трохи подумати, в підсумку це слушна концепція. Чоловіки нестабільні психічно, занадто поступливі емоціям. На них не можна розраховувати мить кризи. Це факт, спокійно визнала Маргарита Луантіль. Я постійно порівнюю результати адепток за ретузи із ефектами роботи хлопців зі школи у бан-арт. І порівняння те неодмінно буває на користь дівчат. Магія – це терплячість. Делікатність, розум Розвага, витривалість Але й покірне, спокійне сприйняття Поразок і невдач Чоловіків губить амбіція Вони завжди бажають того Про що знають Це неможливе і неосяжне А можливого вони не зауважують Досить, досить, досить Сплеснула руками Шала, Не приховуючи усмішки Немає нічого гіршого За науково підшитий шовінізм Соромся Рито «Все ж, так, і я також вважаю слушною справою запропоновану статеву структуру цього... конвенту. Чи як то, хто бажає ложі? Як ми почули, мова йде про майбутнє магії. А магія – справа занадто серйозна, аби довіряти її долю чоловікам. Якщо можна?» Мелодійно відізвалася Франческа Фіндебер. «Я б хотіла на мить перервати ці відступи на тему». Природного і безсумнівного питання домінування нашої статі, і зосередитися на справах, що стосуються запропонованої ініціативи, мета якої і далі не до кінця мені зрозуміла. А теперішній момент не випадковий і ставить питання. Триває війна, Нільфгард розгромив і притиснув північні королівства до стіни. Тож що не коїться під загальними гаслами, які я тут шую. Зрозуміле бажання обернути ситуацію на протилежну, аби розгромити і притиснути до стіни Нільфгард, а пізніше дотягнутися до шиї зухвалих ельфів. Якщо все так, дорога Філіпо, ми не знайдемо площини для порозуміння. Чи це є причина, задля якої я була сюди запрошена? Запитала Асіривар Анегід. Я не приділяю забагато уваги політиці, але знаю, що імператорська армія – Отримала у війні перевагу над вашими військами. Окрім пані Франчески і пані Детанкарвіль, яка походить із нейтрального королівства, всі пані представляють королівства ворожі до імперії Нільфгард. Як я маю розуміти слова про магічну солідарність? Як заклик до зради? Прикро мені, але не бачу я себе у тій ролі. Скінчивши промову, Асіра нахилилася, немов торкаючись чогось, що не помістилося у проекції». Тріс здавалося, що вона чує нявчання. «Вона ще й кита має», – прошепотіла Кейра Мец. «Закладуся ще чорного, тихіше», – просичала Філіпа. «Дорога Франческо, шановна Асіре, наша ініціатива має бути абсолютно аполітичною. Це її базове положення. Керувати нами стануть не інтереси рас, королівств, королів, імператорів, а добробут магії і її майбутнє» керуючись собі добробутом магії? Сабріна Главісік усміхнулася іронічно. Ми ж не забудемо, Бува, про добробут магічок. Адже ми знаємо, як сприймають шародіїв у Нільфгарді. Ми тут станемо собі аполітично балакати, а коли Нільфгард переможе, ми опинимося під імператорською владою. Усі ми станемо виглядати так, як... Ріс неспокійно ворухнулася, Філіпа лечутно зітхнула. Кейра опустила голову, Шеала вдала, що поправляє Боа Франческа закусила губу Обличчя Асіревар Анегід не здригнулося навіть Але вкрилося легким рум'янцем Я хотіла сказати, що тоді всіх нас спіткає марна доля Швидко закінчила Сабріна Філіп Тріс, я і всі ми троє були на горі Соден Емгер поквитається з нами за ту поразку За Танет, за усю нашу діяльність але це тільки одне із застережень, що викликає у мене ота декларована аполітичність цього конвенту. Чи участь у ньому означає миттєву відмову відчинної і політичної, як не крутий, служби, яку ми зараз ведемо при наших королях, чи маємо на тій службі залишитися і служити двом панам – магії і владі? «Я?» – усміхнулася Франческа. «Коли хтось повідомляє мені, що він аполітичний...» «Завжди питаю, яку саме політику він має на думці?» «А я знаю, напевне, що він на думці має ту, яку проводить», сказала Асіревар Анегід, дивлячись на Філіпу. «Я аполітична», – підвела голову Маргарита Луантіль. «І моя школа аполітична. Я маю на увазі всі види і типи політики, які існують». «Дорогі пані», – відізвалася Шала, що певний час вже мовчала. «Пам'ятайте, що ви є домінантною статтю, тож не поводьтеся, наче дівчатка, видираючи одна в одної з рук через стіл та цю із солодощами. Заявлений Філіпою принципом є цілком ясним, принаймні для мене, а я маю замало підстав, аби вважати вас менш розумними. Поза цією залою, будь таким забажаєте, служіть кому заманеться і чому заманеться, настільки вірно, як захочете». Але коли конвент збереться, займатися ми будемо виключно магією і її майбутнім. «Саме так я це собі уявляла», – підтвердила Філіпа Ельгарт. «Знаю, що проблем чимало, що є сумніви і неясності. Обговоримо ми їх на наступній зустрічі, у якій ми усі візьмемо участь, не як проекції чи ілюзії, а безпосередньо. Присутність буде визнана не за формальний акт приєднатися до конвенту, а за з доброї волі. Про те, чи такий конвент взагалі з'явиться, ми вирішимо разом. Ми всі, на рівних правах. Ми всі? Повторила Шала. Я бачу тут порожні стільці і готова закластися, що поставили їх не випадково. Конвент має нараховувати 12 шародіїв. Я хотіла б, щоб кандидатку на одне з тих порожніх місць запропонувала і представила на наступній зустрічі пані Асіре». В імперії Нільгард, напевне, знайдеться ще одна гідна чародійка Друге місце ми залишимо для твого, Франческо, рішення Аби ти, як ельфійка чистої крові, не почувалася самотньою Третє? Прошу про два місця Я маю двох кандидаток Чи хтось має заперечення щодо цього прохання? Як ні, то я також погоджуюся Ми сьогодні маємо п'ятий день серпня П'ятий день за новим місяцем Зустрінемося наступного разу На другий день після повні Дорогі конфратерки Чекайте Перебила її де Танкарвіль Одне місце все ще залишається порожнім Хто має бути дванадцятою чародійкою? Саме це буде першою проблемою Якою займеться ложа Філіпа таємниче посміхнулася За два тижні я скажу вам Хто повинен сісти на дванадцятому стільці А тоді ми разом вирішимо як зробити, щоб та особа там таки сіла? Вас здивує моя кандидатура і та особа. Бо це особа незвичайна, шановні конфратерки. Бо смерть або життя, деструкція чи відродження, лад чи хаос, залежать від того, як глянути. 12. Усе село повелазило на тини, щоб подивитися на проїзд банди. Тузік вийшов разом із іншими. Мав роботу, але не міг стриматися. Останнім часом багато говорили про щурів. Кружляв навіть поговір, що всіх їх схопили та повісили. Тім поговір виявився фальшивим, і доказ того демонстративно і без поспіху їхав, власне, перед усім селом. Негалючі латри. Прошепотів хтось за спиною тузіка, і був той шепіт, сповнений подиву. «Серединою села валять, нереджені начини весілля». «А коні які? І у нільфгардців таких не побачиш!» «Ти не грабовані. Чури в усіх коней беруть. Тепер усюди продати легко, але найкращих собі залишають. Той попереду, гляньте. Тогіселер. Герш ти їхній. А біля нього на каштанці то та ельфійка. Іскрою її звуть». Затину вискочила дворняга, зайшлася гавканням. увиваючись біля передніх ніг, копитко били іскри. Ельфійка трусонула буйною гривою темного волосся, розвернула коня, схилилася, міцно шмагнула пса нагайкою. Шавка заскавчала і тричі крутнулася на місці, а іскра на неї плюнула. Тузік пробурмотів прокльон. Ті, що стояли поряд, продовжували шепотіти, вказуючи на щурів, що ступом їхали селом. Тузік слухав, бо мусив. Знав плітки й розповіді не гірше за інших, легко здогадувався. Що той із довгим до спини, збитим волоссям кольору соломи, то Кейлі. Що той плечистий, то Ассе. А той у гаптованому напівкожусі, то Реф. Дефіляду замикали дві дівчини, що їхали поруч і трималися за руки. Вища, яка сиділа на карму, була пострижена, наче після тифу. Каптанчик мала розтібнутий. Мережевна блузка блискала з-під нього білосніжно. Намисто браслети і сережки... Посилали сліпучі відблиски, «Та наряджена, то містле», – почув Тузік. Обвішана блискавками, наче ялинка на улі. Кажуть, що людей вона більше вбила, ніж весен має. А та друга – на конику, із мечем за спиною. Палькою її звуть. Від цього літа зі щурами їздить. Кажуть, також будяк той ще. Той ще будяк, як оцінив Тузік, була не набагато стерша за його дочку Міленку. Попелясте волосся молоденької бандитки пір'ям вибивалося з під оксамитового беретика із з бундючним пуком фазанячих пер. На шиї горіла шовкова хустка макового кольору, зав'язана у примхливий бант. Раптом серед селян, які вилізли по -під хати, запанувало заворушення, бо ото бандит Діселер, що їхав на чолі, стримав коня і надбалим жестом кинув брязкітливий кошель під ноги спертої на костур бабці Микитки. Нехай вас богиво мають, сине милостивий, завила бабця Микитка. Аби здоровенькі були, доброчинець ви наш, аби тобі... Перлистий сміх іскри заглушив шмаркотіння бабки. Ельфійка зухвало перекинула праву стопу через луку, цягнула до кабзи і розмашисто сипнула у натовп жмению монет. Реф і Арсена слідували, і справжній сріблястий дощ посипався на піщану дорогу. Кейлі Регучучи кинув у селян, що полізли за монетами, недогризком яблука. «Доброчинці! Соколики наші! А й до вас доля буде ласкава!» Тузік не побіг за іншими, не впав на коліна, аби вигрібати монети з піску і курячого гівна. Далі стояв під тином, дивлячись на дівчат, які повільно його минали. Молодша та із попелястим волоссям помітила його погляд і вираз обличчя. Випустила руку стриженої, тьопнула коня і наїхала на нього, приперше до тину, і мало не задіваючи стременом, Він побачив її зелені очі і затресся. Стільки в них було зла і холодної ненависті. «Поближ, Фалько!» – крикнула стрижена. Могла і не кричати. Зеленоока бандитка задовольнилася тим, що приперла тузіка до тину, поїхала слідом за щурами, навіть голови не повернувши. Доброчинці, Соколики!» Тузік сплюнув. У сутінках на село наглянули чорні, кіннота з форту під фен Аспра, що будила жах. Били підкови, іржали коні, брязкали обладунки. Солтис і інші розпитувані хлопи брехали, як наняті спрямовували погоню на фальшивий слід. Тузіка проте ніхто не розпитував. І добре. Коли він повернувся з Пасовицька і пішов у сад, почув голоси. Пізнав шебет близнюків Стельмаха з гарба, Фальцети сусідських хлопців і голос Міленки. «Бавляться», – подумав він. Вийшов за дров'яного сараю і змертвів. «Мілена!» Міленка, єдина його жива донька, золоце його, перевісила собі через спину патик на шнурку, що удавав меч. Голосся розпустила, до вовняної шапки причепила півняче перо. На шию замотала матчину хустку у дивакуватому примхливому банті – Очі мали зелені. Тузік раніше ніколи не бив доньки, ніколи не користувався батьківським ременем. То був перший раз. 13. На горизонті блиснуло. Загриміло. Порив вітру, наче буроною проорав поверхню стрічки. Буде гроза, подумала Мільва. А після грози прийде сльота, Зяблики не помилялися. Підігнала коня. Якщо хотіла наздогнати відьмака до грози, мусила поспішати. Я знав у житті чимало військових, знав я маршалів, генералів, воєвод та гетьманів, тріумфаторів чисельних кампаній і битв, прислухався до їхніх розповідей і спогадів, бачив я їх схиленими над мапами, коли малювали на них різнокольорові риски, коли будували плани, обдумували стратегію. У тій паперовій війні все грало. Все функціонувало, все було ясним і у зразковому порядку. Так мусить бути, пояснювали військові. Армія передусім – це лад і порядок. Військо не може існувати без ладу і порядку. Тим дивнішим є те, що справжня війна, а кілька справжніх воєн я бачив, з точки зору ладу і порядку, аж занадто нагадує охоплений полум'ям бордель. Жовтиць. Півстоліття поезії. Кінець першої частини